Розділ 3. Діла і мрії. Генка пішов додому обідати. А Мишко довго блукав по багатолюдному й гомінливому українському базару. На возах зеленіли огірки, червоніли помідори, копичились решета з ягодами, пронизливо верещали рожеві поросята, лопотіли білими крилами гуси, флегматичні воли жували свою нескінченну жуйку і пускали до землі довгу липку слину. Мишко ходив по базару і згадував кислий московський хліб та водянисте молоко, виміняне за картопляні лушпайки. І Мишко скучав за Москвою, за її трамваями і вечірніми тьмяними вогнями. Він зупинився перед інвалідом, що качав на стільчику три кульки – червону, білу й чорну. Інвалід накривав одну з них наперстком. Партнер, що відгадував, якого кольору кулька під наперстком, вигравав. Але ніхто не міг відгадати, і інвалід говорив обуреним. «Братці!» «Якщо я всім буду програвати, то останню ногу програю. Це розуміти треба!» Мишко розглядав кульки. Коли раптом чиясь рука опустилася на його плече, він обернувся. Ззаду стояла бабуся. «Ти де пропадав цілий день?» – суворо запитала вона, не випускаючи Мишкового плеча із своїх цупких пальців. «Купався!» – пробурмотів Мишко. «Купався!» – повторила бабуся. «Він купався!» «Добре, ми з тобою вдома поговоримо!» Вона піддала йому на плечі корзину з покупками, і вони пішли з базару. Бабуся йшла мовчки. Від неї пахло цибулею, часником, чимось смаженим, вареним, як пахне на кухні. «Що вони зі мною зроблять?» – думав Мишко, крокуючи поряд з бабусею. «Звичайно, становище його поганеньке. Проти нього бабуся і дядько Семен. За нього дідусь і поливой. А якщо поливого немає вдома?» Залишається один дідусь. А що, коли дідусь спить? Виходить, нікого не залишається. І тоді бабуся з дядьком Семеном розійдуться, хіба ж так? Будуть вичитувати йому по черзі. Вичитує дядько Семен, бабуся відпочиває. Потім вичитує бабуся, а відпочиває дядько Семен. І чого тільки не наговорять. Він, мовляв, і не вихований. І нічого путнього з нього не вийде. Він позорище сім'ї. Він, нещастя матері, яку ще не звів, то в найближчі дні зведе в могилу. А мама взагалі живе в Москві, і він її вже два місяці не бачив. І дивно, як це його земля носить. І все в такому ж дусі. Прийшовши додому, Мишко залишив корзину на кухні, а сам пішов у їдальню. Дідусь сидів біля вікна. Дядько Семен лежав на дивані і, попихкуючи цигаркою, говорив про політику. Вони навіть не глянули на Мишка, коли він увійшов. Це навмисне. Мовляв, він така нікчемна людина, що на нього й дивитися не варто. Спеціально, щоб помучить. Ну й будь ласка, тим краще. Поки дядько Семен збереться, там дивись, і поливой прийде. Мешко сів на стілець і прислухався до їхньої розмови. Ну, ясно. Дядько Семен наводить паніку. Махно зайняв кілька міст. Антонов підійшов до Тамбова. Подумаєш, минулого року дядько Семен теж наводив паніку. Поляки зайняли Київ. Врангель прорвався в Донбас. Ну і що ж? Всіх їх червона армія розколошматила. До них були Денікін, Колчак, Юденіч та інші білі генерали. Їх теж червона армія розбила, і цих розіб'є. З Махна і Антонова дядько Семен вже перейшов на Нікітського. «Його не можна назвати бандитом», – говорив дядько Семен, розтібаючи комір своєї студентської куртки. До того ж, кажуть, що він культурна людина, в минулому офіцер флоту. Це своєрідна партизанська війна, однаково законна для обох сторін. «Нікітський не бандит?» – Мишко ледве не задихнувся від обурення. «Він палить села, вбиває комуністів, комсомольців, робітників, і це не бандит?» Бридко слухати, що дядько Семен язиком ляпає. Нарешті прийшов полевой. «Тепер все. Раніше, як завтра, з мешком розправлятися не будуть». Полевой скинув куртку, черевики, вмився, і всі сіли вечеряти. Полевой риготав, називав дідуся папашею, а бабусю – мамашою. Він лукаво підморгував Мишкові, називаючи його не інакше, як Михайлом Григоровичем. Потім вони вийшли на двір і посідали на східцях Ганку. Про холодний вечір спускався на землю. Уривки дівочих пісень доносились здалека. Десь на городах невтомно гавкали собаки. Димлячи махоркою, Полевой розповідав про далекі плавання, і матроські заколоти, про крейсери і підводні човни, про Івана Піддубного та інших знаменитих борців у чорних, червоних і зелених масках силачів, що піднімали по троє коней з вазами, по десять чоловік на кожному. Мешко мовчав, вражений. Чорні ряди дерев'яних будиночків полохливими готіли червонуватими вогниками та боя скотулилися до Мовчазної вулиці. Іще Полевой розповідав про лінкор імператриця Марія, на якому він плавав під час світової війни. Це був величезний корабель, найпотужніший броненосець Чорноморського флоту, спущений на воду у червні 15-го року. Він у жовтні 16-го вибухнув на Севастопольському рейді за півмилі від берега. «Темна історія», – промовив полевой. «Не на міні підірвався, і не від торпеди, а сам по собі. Першим вибухнув пороховий погріб першої башти, а там три тисячі пудів пороху було». Ну і пішло. За годину корабель вже був під водою. З усієї команди менше половини врятувалося, та й ті обгоріли й покалічені. Хто ж його підірвав? – спитав Мешко. Полевой говорив, знизуючи широкими плечима. Розбиралися в цій справі багато, та все безглуздо. А тут революція. З царських адміралів спитати треба. Сергію Івановичу? – зненацька запитав Мешко. А хто головніший – цар чи король? Полевой сплюнув буро-махоркову слину. Тю? Ага. Один другого вартий. А в інших країнах ще є царі? Є де-не-де. Спитати про кортик, подумав Мишко. Ні, не треба. Ще подумає, що я навмисне стежив за ним. Потім усі лягли спати. Бабуся обходила дім, закриваючи віконниці. Застережливо дзвеніли залізні штаби. В їдальні гасили висячу керосинову лампу. Метелики і мошкара, що кружляли навколо неї, зникали в темряві. Мишко довго не міг заснути. Місяць розмотував свої бліді нитки у прорізах віконниць. І ось на кухні за піччю починав сюрчати цвіркун. У Москві в них не було цвіркуна. Та й що став би робити цвіркуну в великій гомінливій квартирі, де ночами ходять люди, грюкають дверима і клацають електричними вимикачами? Тимто Мишко чув цвіркуна тільки в тихому дідусевому домі коли він лежав один у темній кімнаті і мріяв. Добре, коли б поливой подарував йому кортик. Тоді б він не був би безбройним, як зараз. А часи ж неспокійні, громадянська війна. По українських селах гуляють банди, в містах часто свищуть кулі, патрулі місцевої самооборони ходять вночі по вулицях. У них рушниці без патронів, старі рушниці з заіржавілими затворами. Мешко мріяв про майбутнє, коли він стане високим і сильним, Носити мештани кльош, або ще краще обмотки, шикарні солдатські обмотки захисного кольору. На ньому гвинтівка, гранати, кулеметні стрічки і на у шкіряній риплячій портупеї. У нього буде вороний з чудовим запахом кінь, тонконогий, бистроокий, з могутнім крупом, короткою шиєю і слизькою шерстю. І він, Мишко, піймає Нікітського і розжене всю його банду. Потім він і Полевой поїдуть на фронт, будуть разом воювати – і рятуючи Поливого, він здійснить геройський подвиг. І його уб'ють. Поливой залишиться сам. Все життя сумуватиме за мешком, Але іншого такого хлопця він уже не зустріне. Потім хтось чорний і мовчазний тасував його думки. І як карти вони плутались і зникали в темряві. Мишко спав.